Salme 39 Til dirigenten Tilddiriigenten, Jedutun. En Ensang med musiklensagelse av David. Jeg sa: “Jg vil vokte mind veer for å ungå synde med min tonge. Jeg vil sette mynkurv som vakt for min mun, så lenge en som sommar ond fram for mig. Jeg blelev sstum og foråt mig Taus, jeg tide med det som erått og min smarte tilstand lev Mitt hjerte ble het in mig mens jeg sukket, fortsatte illen å brenne. Jeg talte med min tunge, «La mig få vite Jehova, min ende, og mine dagers mål, vad det er, så jeg kan vite hvor forgjengelig jeg er. Se, du har gjort mine dager få, og min levetid er som intet inn for deg. Sannelig, hvert menneske av jord er, selv man står fast, ikke annet enn et pust. Sannelig, som et skyggebilde vandrer mannen omkring, Sannelig, de larmer forjeves. En hoper opp ting og vet ikke hvem som skal samle dem. Och nå, vad har jeg håpet på, Jehova? Min forventning er rettet mot dig. Fri mig fra alle mine overtredelser. Gjør meg ikke til hån for den uforstandige. Jeg forble stum. Jeg kunne ikke åpne min munn, for det var du som handlet. Ta bort din plage fra mig. På grunn av din hons fientlighet har jeg nådd slutten. Ved rettesettelser for misgjerning har du tilrettevist mannen, og du fortærer hans atroverdige ting liksom en møll gjør. Sannelig, hvert menneske av jord er ett pust. Å, hør min bønn, Jehova, og lytt til mitt rop om hjelp. Vær ikke taus over for mine tårer, for jeg er bare en fastboende utlending hos dig en innvandrer som alle mine forfedre. Ven blikket bort fra mig, så jeg kan bli glad igjen før jeg går bort og ikke mer er til.